Там мешкає Богор і його кодло. Богор – немолодий кремезний чоловік, блатні хлопці звуть його запопадливо дядько Володя, і він поблажливо посміхається. Решті мужиків, побутовикам і фашистам, політичні статті, такої фамільярності він не дозволяє. Для них він Володимир Іванович. А ще краще – до нього ні в яких питаннях не звертатись. Він сам усе знає і про всіх піклується. Працювати особливо не примушує, бо не дозволяє злодійська етика. І на тім спасибі. А вже яка пайка буде за підсумками трудового дня – не ображайся. Зуміє Богур, зібравши щомісячний пайок цукру 900 грамів, знайти спільну мову з нормувальниками і виконробами – добре. Буде вам по 800 грам хлібця щодня. Ну і баланди в їдальні. Грошей ніхто не одержує. Цукор – єдина валюта. А втім, з поняттям ніколи не відступає від принципу «краще кашки не додай, а на працю не ганяй». Костя ще не досвідчений, але всі табірні примудрості хапає на люту. До речі, тільки на другий день після прибуття в зону, коли видали тіло грійку з рукавами до колін, ватні штани, внизу явно обгризані мишами, і два непарні валянки, а потім погнали на роботу рубщиком гілок на лісосіку, тут він тільки дізнався, що за тутешніми законами він зветься контриком, фашистом, сидить за диверсією і злісну антирадянського пропаганду і сидіти йому 10 років. А вище його двох статей – тільки розстріл. Але радянська влада гуманна зберегла малолітньому життя в надії на те, що перевиховається. А для солідності у формулярі накинули йому два роки, який же куряв на сміх диверсант 14 років. Гуманність залізничного трибуналу НКВС не дійшла до відсталої свідомості сільського хлопчика. А ось те, що на всі запитання конвою і начальства, стаття, крок і тому подібне, належить відповідати чітко і без зупинки, якщо не хочеш дістати вугов. Це він затямив швидко. Швидше за колишніх радслужбовців – і іншої гнилої інтелігенції, за визначенням дядька Володі великого вождя, які про різні права поміж собою варнякали. Проте Костя нічого не знав. Порівнювати йому своє приниження і безправ'я нинішнє, як, між іншим, більшості його табірних побратимів, не було з чим. Просто боротьба за існування перемістилася зі старої хати в таку ж стару землянку з лісів, мішаних у лісах водні. Та й турбота про зладений кусок хліба з його малолітнього горба перемістилась на широку спину держави. Що стосується відчуття свободи гідності, то воно було в хлопцеві розвинене дуже примітивно, як у мільйонів наших співгромадян, тих, котрі вижили в сталінському пеклі і генетично передали своє нікчемство майбутнім поколінням. Отже, Костя дуже швидко знайшов свою соціально-правову нішу. На верхніх нарах поруч з резиденцією бригадира не де досяг кондиції другого ступеня. Битий чорт. Перший ступінь – чорт з каламотного болота. На цьому першому ступені за законом солідарності Костя з загнаним звірятком спочатку прибився до контрика Абалкіна в недавньому минулому сільського вчителя. Той, як міг, опікувався Костею. Іноді вечорами контрки збирались овузьким колом і бесідували. Цвяхами вбивалися в юну допитливу пам'ять долі маленьких людей великої держави. «Прямо під час занять, – розповідав Абалкім, зайшов невисокий, настовбурчений, немов дятел, чоловік з одутлим обличчям в чорному пальці, з піднятим коміром. Підійдь за мною, – мовив. В обласному ГПУ слідчий Самоїл Лазарович Кугельман – Ставив запитання і сам же писав відповіді. Зводив наклеп на ССР, Зінов'євець, член контрреволюційної організації. Мабуть, зіграло роль, що я їздив у районний центр до нареченої бібліотекарки, а в неї батько відповідно працював у райвиконкомі, за ворог, якого був запідозрений як англійський агент. Коротше, голови у всіх полетіли. На допиті били по вухах і потилиці. Страшно було аж моторошно. Кугельман, пам'ятаю, вийшов, залишився Михайло, видно, недавно демобілізований, він був у шанелі. У Кугельмана на столі три телефони, у Михайлова жодного, і Михайло мені шепоче, терпи, нічого не підписуй. Я одержав п'ять років, мені, між іншим, страшенно пощастило, бо в підвалах НКВС якраз лютувала жінка Кат, Дора Граббе, Її так називали арештовані. Вона в камерах з'являлась з цигаркою в зубах, із хлистом в руках і револьвером без кобури за поясом. Тим, на кого падав її жадібний, примхливий погляд, вона жорстоко мучила виривала волосся, рвала пальцями вуха і ніздрі, защемляла в дверях руки, навіть в вилиці вивертала. Казали, що за два тижні вона особисто розстріляла дев'яносто п'ять людей. Коли вона заходила в камеру, це означало, що когось поведуть на розстріл. Люди, проняті жахом, повільно збирали речі, прощалися з товаришами або заходились ридмо ридати в якимось страшним виттям. Вона грубо кричала на них і як тварина шмагала їх і сикла хвистом. Між іншим, вона була молоденька, ну може років 23, так що мені дуже пощастило. Бог уберіг від цієї дияволиці. Після Володимирської тривалої пересилки Андрій Абалкін потрапив у Марійські табори звідти до Смоленської в'язниці. Почалася війна, німці стрімко наступали, ув'язнених не встигали евакуювати, їх просто розстрілювали. Але Абалкін напередодні несподівано одержав другий строк – 10 років за антирадянську агітацію. Це й врятувало його, а Балкіна встигли етапувати. Ось так мені постійно фаратило, похмуро кривився колишній сільський учитель. Двічі писав він нести Сталіну з проханням відправити його на фронт.